Oh, God. geschakelbaar net radio is a net radio SA en ons webwerf www.netradiosa.co.za op ons webwerf by www.netradiosa.co.za vind jy al die nodige inlichting rondom hierdie in, die en internet radiostasie Inlichting soos die name van al die omroepers, die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is, en dan uit die aard van die zaak die tye van uitsending. Daar is ook archief, daar kan hier rond En kyk na vorige uitsendings, en dat soms so online dan luister of dit aflaai, en dan op daar manier op die uitee daarna luister. Op jy huidige oomlik, nou luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan uit Irene, die stad van vrede, in Pretoria, Suid-Afrika. En jy is baie welkom, of dit nou hiervan uit Suid-Afrika is, dat jy inluister, of in die buitenland, jy wil welkom, ons is dankbaar. Ons het die poging hiervan uit, net Radio SA, om die woord van God en elke mens wereldwijd te verkondig. Daarom is hierdie radio, internet, radiostasie sonder grense, sonder mure, en elke mens op aarde kan eindelijk basis na hierdie radiostasie luister, en ons weet ook volgens statistieke dat daar 2 biljoen mense is, minstens inbesit van een slimfoon. Dit is al die ander foone uitgesluit, soos een gewone cellfoon, en een Blackberry, en so meer, en dan tablette, en skootrekenaars, en persoonlijke rekenaars. So daar minstens 2 biljoen mense wat die mens so kon bereik, dit is nou, as die mens met statistieke werk, En ons wil dit graag doen, want ons het die opdrag van ons Heere Jezus om die woord van God aan alle mense op aarde te verspreid. Elke naansie. En ons probeer om dan uitvoering te gee aan daar die verlange, daar die opdracht van ons Heere Jezus Christus, die Seen van God, God Godreinig, Vader, Seen en Heilige Gees. Ons program oordenking, tydens ons program, hierdie oordenking, bepyns ons woord, die woord van God, stink daar oor na, ons berde dit in ons hart, ons vertroetel dit, ons wil graag daar volgens leef en ons weet, dis God wat ons daarmee help, God is ons helper, eerlijk, wonderlijk om dit te kan weet, en dan, God te vertrou om daar die wonderlijke heerlijke werk in ons te doen, soos Paulus dit so prachtig, mooi in sy Philippense brief aan ons verduidelik en ons staan man het in verstomming, in verbasing oor die groot werk wat God in ons alreeds gedoen het steeds in ons doen en sal voortsit tot op die dag wanneer Jezus Christus ons kom haal en ons dan tot in alle eeuwigheid saam met om sal wees. Nou, omdat ons van God afhankelijk is, roep ons om aan, vraag om om ons te help. En ons luister hier na een verwerking van Back to Basics met Our Father. Welcome everybody. Enjoy the two gospel. Are you ready? How far we chant in heaven And hello be thy name.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 Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory. jy Bedankbaar dat die Heere vir ons so lief is, die omgeer dat hy ons Vader in die Himmel is, ons uit omgebore is, en dat hy in al ons behoeftes wil voorsien na die reikdom van sy genade. Die Heere God wil ons almal by hom hee, slon die hoe op die stadium gesê het, die Jezus hier op aarde was, Jerusalem, Jerusalem, hoe baie mal wil ek julle by mekaar maak, soos hy hen haar kuikens, onder haar flerke, maar jylle wou nie. Mens moet daar aan denk. God wil, hy wil ons help, hy het een raadsplan vir ons, hy het een reddingsplan, waterdig, daarom kry ons ook, gedeeltes soos, Salm wat sê, ek slaan my oor op na die berge, waar sal daar van my hulp vandaan kom? En dan, my hulp is van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Die Heere wil ons help. Hy is lief vir ons, hy gee vir ons om. Hy is jammer vir ons oor die omstandighede waarin ons onself As verloore mense bevind Hy is jammer vir die manier waarop ons verloore gegaan het Daar vanuit Adam Omdat dit alles dier een mens Ontwikkel het Dier Adam En God is jammer vir ons Want dit is nou maar net doodgewoon Die stand van sake namelijk dat een mens, dier daar die eer mens, het die sonde in die wereld gekom. En so het die sonde tot alle mense dier gedrang. En God is lief vir ons. Hy wil ons elkeen by ons hand neem. Hy wil ons help, hy wil ons tree vir tree ondersteun, hy wil dit vir ons so makkelijk as moendlik maak. Maar as ons nou nie wil nie, ons nou nie geïnteresseerd is nie, dan is dit nou maar een probleem waarmee ons worstel, soos wat ons die worsteling gesien het in Jacob en Esau, vlees tegen die gees. Ik sal nou vir jou hier lees wat Paulus in Romeine 7 van ons sê. Want ons weet dat die wet geestelik is. Maar ek is vleeslik verkoop onder die zonde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 maar ek sien ander wet in my lede wat strykt voort in die wet van my gewoed, van my gemoed en my gevangen neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, die lendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Ek dank God, die Heer Christus, Jezus, onze Heere. So in my is daar niks goed nie. Die vlees woon daar niks goed nie. Want dit gaan oor my hart wat ons nou al klaar na gekyk het. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. En in dit alles wil die Heere my help. So dat ek nie die heel tyd hierdie soort van uitsprake moet maak. om te sê dat maar as ek doen wat ek nie wil nie dan doen ek het nie meer nie maar die sonde wat in my woon die Heere wil ons help dat my geestelike lewe die innerlijke mens sterker sal wees as die vleesmens dat die vleesmens my sal dien Dit wil sê dat die oudste, die jongste sal dien soos wat ons dit met Jacob en Eesu gekryg het. Maar dit is nie makkelijk nie, dit is een gevecht net soos wat dit daar binnen in Rebecca soos koot aan die gang was en in die geboorteproces en daarna, totdat Jacob uiteindelijk daar die eers geboorte reig het. Maar ons moet nou verstaan hoe dit hier in ons gaan werk. Ons moet begryp dat het God is wat in my werk en wat my hart onderzoek en van kamer tot kamer beweeg en die licht van Godse woord op dit laat val. En ek met myself eerlik sal wees soos wat Jeremia dit gedoen het die Heere vir hom sê, die mens hart is bedrieglik, dat hy onmiddellik gevraag het, Heere, maak my asblief gezond, en die Heere hom eindelijk gestuur het na die pottebakker om te gaan kyk, hoe God werk, met ons as die klei, dat ons onself sal verootmoedig voor God. Dat ons om sal aanbid. Dat ons om sal liefhe met ons jylle hart, ons jylle siel, ons jylle verstand en met al ons kracht. Dit is een besluit wat die mens moet neem. Dat dit is jou voorneme. en dit aan God bekend maak en nederigheid en in zagmoedigheid en in afhankelijkheid teen oor God. En om uitnooi en sê, Jere, soos wat u in die woord sê, kom laat ons die saak uitmaak. Al was jy sonde soos Karlaken het sal wit word soos wol God, weet dat alles die, uit die oorsprongen van my hart uitkom al my intensies, alles wat ek doen, elke besluit wat ek neem my manier waarop ek die dinge doen alles kom uit my hart en God wil daar die hart van ons onder handen neem en hy wil dit rechtstel, hy wil dit restaureer soos wat God alles bezig is om te restaureer Ons weet ons nou, daar gaan uiteindelik een duisend jaar van vrede wees, die millennium, soos dit staan waar die duivel gebond, gebond gaan wees, waar hy geen invloed gaan hee, op geen niemand nie. En dan sien ons dus vrede. En aan die einde van daar die duisend jaar, word die duivel weer losgelaad vir sieve jaar, dan verlei hy weer alle mensee. so dat ons kan verstaan waar al die dinge vandaan kom. En dis net God wat ons kan help, net soos wat hy dit vir ons geleer het in die Onse Vader gebed. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, so dat hy nie op ons greep sal heen nie. En dis net God wat ons daarmee kan help. In sy liefde, in sy groot genade, in sy barmhartigheid, help hy ons daarmee, hy wil dit vir ons doen, hy kan dit vir ons doen, en hy nooi ons uit, om dit te doen, en dit het hy gedoen, door die breerbriefskryver, sy seste hoofstuk waar, en hy vir ons vraag om daar, achter die in te gaan, waar God, aan ons hart werk, waar ons ons harte oor, aan om, oorgee en soos wat hy dit gedoen het in die dag van Joshua om al die vijanden in handen te gee, so sal die heren dit ook vir ons doen om vir ons te wees met sy woord die licht daarop te laat skyn en ek en jy ons beleidings kan doen van zonde daarom sal ek jou vra om saam met my hier die beleidings voor God af te leg tot om te bid Hemelse Vader, baie dankie dat ons geleentere krij in ons leven, baie dankie dat ons nou, wat ons waar ons luister, dat ons nog lewendig is, dat ons nog met u die saak kan uitmaak, en in eerlijkheid u aanbid, en vir u te vra om vir ons te help as die pottebakker met ons as die klei, ons te vorm en ons te maak net soos wat u wil, dit wat u met ons in gedachte het. U raadsplan, u blauw druk wat u vir elkeen van ons die lewe het, soos wat u dit gehad het met die lewe van Johannes, die dooper waar hy die stem moes wees van een wat roep in die woestijn en hy dit to gedoen het. Maar ons weet is onder die leiding van u woord en door u die geest soos wat ons dit sien, achter die voorrangsel. Aan die linkerkant, die kandelaar, as God die Heilige Gees, aan die rechterkant, toonbrode as God die Seen. Dat die ons arms daar, wil neem en dit, in die licht wil hou, en ons meer as oormin winnaars wil maak, om vir ons arends flerke te geef, dat ons nie gevangenis sal wees van omstandighede nie. Vader, want ons weet, ons stem saam met Paulus, dat in ons vlees, wat ons geërf het van adam af, daar niks goeds woon nie, maar wel in ons gees, en dat hy ons hierin wil help, dat hy ons wil versterk, dat hy ons tree vertrewe wil het loop, so dat ons in alles meer as oor winnaars sal wees, meer as net oor winnaars. En ons dankie daarvoor in Jezus' wolderlijke naam. En daarmee groet ekie hiervan uit Airene, stad van Vrede, Pretoria, Zuid-Afrika tot de volgende keer. Shalom.